«Кто це б'є посуд Ти голосно матюкається!» Підозріло запитала Іра. «А це я так взагалі. Може, потанцюємо?» Ірина подалася вперед, аби опинитися до чоловіка ближче. «Знаєш, вибач, що нагадую, але тюремні камери на тебе і твої манери вплинули явно позитивно. Якщо такі місця на когось впливають позитивно, зауважив Максим, а справді?» «Запроси мене танцювати, ця ідея сподобалась Ірині. Ми вже сто років не танцювали, тільки крім нас тут, здається, ніхто не танцює. Значить, покажемо приклад іншим». Бойко витер губи серветкою, підвівся, підійшов до Ірини, кивнув і простягнув руку. Вона взяла його долоню в свою, відповіла усмішкою на усмішку і підвелася. Але потанцювати в них не вийшло. Не встигли вони зробити кількох кроків у бік відкритого майданчика. В центрі ресторанної зали, як шлях, їм заступили двоє чоловіків. Один носив окуляри в тонкій оправі, обличчя другого прикрашала мошкетерська борідка. Обидва, якщо й випили, то дуже-дуже трошки. «Добрий вечір!» – привітався чоловік із борідкою. «Добрий, добрий», – відповів Максим. «Проблеми?» Ірина помітила, як раптом напружився її чоловік. Ще не розуміючи, чим може загрожувати їм ця зустріч, вона інстинктивно притулилася до Бойка. «Жодних проблем!» – поспішив заспокоїти їх чоловік з Борідкою. «Вибачте, що втручаємось у вашу інтимність», – додав чоловік у окулярах. «Тільки в нас тут виникла суперечка» і нам потрібна стороння людина». «Для чого?» – сторожка запитав Максим. «Незалежний експерт потрібен». Чоловік із борідкою простягнув йому руку і назвався «Саша». Тим часом чоловік в окулярах підхопив руку Ірини, торкнувся її губами, і молода жінка мимоволі відзначила «Вони очкарика досить м'які, Артем». «Максим» – назвався Бойко. «Це моя дружина Іра, а що?» Дивіться, люди, нічого кримінального», – розвіяв його сумнів Артем. «Просто розсудіть одну нашу суперечку. Для цього треба вийти на двір». «Люди, це лише десять хвилин», – додав Саша. «Ну, з нас, при будь-якому вирішенні проблеми, пляшка такого самого вина. Він дав щігля пляшці, вже спорожненій бойками». Максим глянув на Ірину, вона знизала плечима. Кінець кінцем. Тут не таке місце і не така атмосфера, аби їх обох із доброго переляку втягували в якусь аферу. «На дворі, мабуть, комарі?» – сказала Ірина. «Це єдине, що вас хвилює?» – здивувався Саша. «Я готовий ганяти від вас комарів до кінця свого життя, оскільки ваш шановний чоловік навряд чи дозволить». Комарів ганяти легко. Посміхнувся Бойко. Ірина вбила чергового комара на щоці. Довкола вже поволі сутеніло. Стояла тиша. Пахло сосною. Нові знайомі завели Максима з Іриною кудись за будинок. Саша видував із кишені свого піджака апельсин, підкинув його на долоні. Ситуація, друзі, проста, як цей апельсин. Він увігнав у шкоринку фрукта на манікюреній нігті, почав його чистити. Мій друг Артем рік тому приїхав сюди вперше. Він святкував якусь урочисту подію. Не пам'ятаю, чи дружина пішла від нього, чи він від неї. Результат усе одно той сам. Мій друг Артем напився до стану, до якого ділові люди зазвичай не дозволять собі напиватися. Ось у такому стані мій друг Антон вилив десь тут, Саша обвів рукою довкола, пляшку дорогого коньяку вилив під дерево. Якого коньяку вирвалося у Максима? Французького, справжнього, корвуазіє, чи, правильно, курвуазіє, тобі, аби все про курву, буркнув Артем. «Для чого він це зробив?» – не зрозуміла Ірина. «Аби я, Ірочка, знав, чесно признався Артем. Повірте мені, в такому стані я міг начудити набагато більше і серйозніше, що, власне, вже кілька разів мало місце. Але, друзі, дурість та диватство мого друга Артема полягає не в тому, що він вилив пляшку коньяку на землю», – пояснив Саша. «Навіть не в тому, що він...» Забув це місце. А в тому, що він переконує мене, пляшка пустила коріння. За той час, поки говорив, він дочистив апельсин, шкоринки сипав у кишеню свого піджака. Сам апельсин розламав, простягнув кілька скибок Ірині, кілька Максиму, решту розділив з Артемом навпіл, відправив свою частку до рота і спачно заплямкав. Сутінки вже достатньо згустилися для того, аби Максим не міг чітко розгледіти виразу облич цих дивних незнайомців. «Я зрозумів», – промовив він нарешті, – «ви або зараз п'яні мужики, або були п'яні рік тому. Мені, до речі, така поведінка дуже знайома», – додала Іра. Артем прожував свою частину апельсина, витер губи тильним боком руки, Молоді люди. Я не бачу в цьому нічого дивного. Рік тому, звісно, ми були ще які гарні, але сьогодні мені стукнула в голову одна цікава думка. Ви чули про такого поета Булата Окуджаву? Він виконував свої пісні під супровід гітари. Про Окуджаву всі чули, відповів Бойко дещо ображено. Мої батьки, наприклад, його часто слухали, навіть часом співали на кухні, коли в нас гості збиралися. «А мої – ні», – вставила Ірина. «Хоча я теж знаю, хто такий був, була-то Куджава. Тільки до чого ви його зараз всує згадали? В нього, Іра, пісня така була про кісточку винограду, яку треба закопати в землю, і з неї виросте лоза. Що там виноград?» Картоплину закопай, виросте картопля. З будь-якого зернятка може за рік вирости пагінець. Трава крізь асфальт пробивається. Невже з вилитої пляшки коняку в землю нічого не лишиться? А ви, значить, переконані, повинно лишитися? Ірина завелася. Тепер їй вже не здавалося, вона була просто впевнена, що ці двоє граються з ними в якісь свої ігри. Ось тільки просто прозважатися, причому в такий дивний спосіб, Саша з Артемом навряд чи хочуть. Та грошей з них із Максимом вони збивати так само не збиралися. В те, що дорослі люди можуть бути аж такими диваками...